Lërcimët e uh, ndrymëndimeve janë vetëm për Allahun Te Bareke u Teala, Zotin tonë, e falenderojmë për i tij falë dhe udhzim e kërkojmë salavatet selamët për shëndetjet më të bekuata mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shoqërvë të tij, familjes së tij të, ti, të pastër dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës së tij të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzë, do të vazhdojmë në ciklin që filluam në këtë muaj të bekat. Fëllim ishte lusim Allahun gjellivara që Allahu të bare kjo vëtjara, adhurim e tjara, adhuri tona të këtë bo kabul, e dite që nga kanë ngel, edhe nga kanë bet, e në to shpresot edhe me qenë nata e kadrit, e lusim Allahun që Allahu të naruën shëndetin, motivin, takatin, që ti përfundojmë epilogjët tona me rizallëk të Allahu të subhanehu vëtjara. Prej kategorive të cilat janë pjesë shëshëris, apo janë edhe cilësi, e sicili prej neve në raste të caktuara e që bërbojm pal të veçantë në raport me pejgamberin Alayhi Sallatu Selam është edhe një kategori e cila quhet el mustafti ai i cili kërkon fetva ai i cili kërkon një sqarim ai i cili kërkon një mendim juridik të Allahut dhe pejgamberit Sallallahu Alaihi Selam kjo kë kategori e njerëzve por bëj një do të do pam pjesë të mallë shoshiri ston Pro, si cëli për njëve shpash jemi në rolin e pyjetësit Në rolin e ati cili kërkon këshilë Kërkon uh, diçka që të jepët sëqarim apo shtjelim Apo dë një loj brengit e cilën e mundon Si cilë i Muhamedi sallallahu aleyhjusallem Me njërdit që i vishin në rolin e pyjetësit Kërkon të fetfa, kërkon dë një list që që shpegon Kërkon dë një ajet që që shpegon Sicille si me këta njerëz pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem. Por ajo shumë rasti vështirë që kuptojmë sidomos këtë, këtë kategori se nga këtë kategori por boj, por bojm ne vet. O pra, cili pi juve nuk është kërkues i fetvas. Krijeni kërkues të fetvas. Edhe në këtë, ra, në këtë rast edhe rreziku i dhënjes fetva pa ilm, pa dije në Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi dhe sellem. Ona fetvaja ka një pozitë të madhe në Uh, Qështën e muslimanve Njërë për djetarëve të muslimanve Ibn Kajim El Gjauzije E ka të shkuar një liber Katër vëllime E ka tituluar Ilamul Muvakirin Arrabbil Alamin Ka fol për Në nshkruesit në emër të zotit të botrave E ka quajtur Muftin Ajë cili jefë të fa Në emër të zotit Në nshkrues të Në emër të Allahu Gjeli Gjelalë Në këtë libër ka fol shumë për ai dispozitave dhe për të cilat libra do të marrim shumë për fetvave të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por neve ma, ma ne më shumë na intereson mënyra e dhënjes së fetvas. Mënyra se si ja ka ofruar fetvan Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe laramaninë pyetësve me laramanitë pyetjeve. Në këtë libër Fad ibn Qayyim al-Jawziya thotë nëse pozicioni dhe posti i në nshkrimit në emër të krijetarve të, të vendeve është me pozit të lartë për shembol paramendo sa është e madhë dhe vëzër me e pas do bon cilën do shtetë qotë musliman apo jostë musliman a këtë njërës të din se me jadhan dekretin krijetarit dikujna a i qka e në nshkru në ta dhe e vullos thot kjo është një pozit kur kush se mohon a ka dikush me dhan si lapsi jemë Si vula jeme e dyçanit, si vula e kriminalitë të nisojam. Jo, sajo vula Atina ka mundsi, domthon jep pozicione, ndahen ta buxhetë, ndahen ta pasuri. Apo cite si musliman? Citejo si musliman. Ro, pra, kod ibn Qayim el-Juzia kur kush nuk e mohon se nënshkrimi në emër të kryetarit është e madhe. Nënshkrimi në emër të kryetarit është e madhe. Thotë, dhe nuk ka në këtë dhunja në këtë dunë nën shkrim më të lartë se sa nën sultani. Pse? Sepse nën sultani vezir ë uh, vritën njerëz, lirohen njerëz, ndahen poste, ndahen hake, ndahen të drejta. Ai e ka ndar çështjen e njerëzve. Thotë, "E si ka mundsi ç të jetë e vogël tek njerëzit nën shkrimin në e emrit të Zotit tatin e sultanave?" Zotit të qiellit dhe të tokës, i cili ka kriju këta njerëzit. Pra i bën këimi elëzie bën një lloj krahasimi. Nëse te ti ajo e madhe, para më ndo, për shembull, joni me mur lapsin, edhe më shkrujni letrën. Edhe më thon ta kumdhon ti në emër krijetarit, un po ta jap. Çka ndodh Zot? Do ta lashë. Si më e kuptua këtë? A keni pas qurban njerëz të falsë? Falsi dokument. Çka bën njerëzit Zot? Është e, është e do të thon E ndoshku me kjo punë. Në letër njoftim të vogël me e bëu fals, është ndoshku. Një pasaportë edhe më e ndoshku, pse? Se me ta ti çarkullon. Me ia dhan dikujt lejen, jo për me dhan te betaja ti lejen për shembull, por me mu ka pilot. Na ia dhan leje fals. Ja daj me shku me me drejtue aeroplanin. Çka nëse zihet? Është punë e vadel. Me ia dhan dikujt lejen për mu ka doktor. Veshu, çiçi japin shparg fals apo me Jarani e me dësëllëk e banë korupcionet vloja, apo? Tho di përnë kajim e ljozije Atërë thotë, nëse është e madhe që të nënshkru, është në emër të një të madhit për njerëzve, Sa është e madhe me nënshkrujt, Në emën zotit njerëzve A sa shpesh nënshkrujt në vlezena? Halal o kjo? Haram o kjo? Farz o kjo? So farz kjo? Këta e kjitë të tirë, këta se kjitë të tirë? Kis kjo vëzër është me në shkujt në imën të Allahu të bare kjo hotela Në amërë logari Allahu u gjiluala Por së do fjalë që a kemi than Nëse ne ngurojna një letër dë vogël Mi adhanë ndikujna pa kompetenca Si zngurojna dhe si nuk të rihqemi Dhe si nuk friksojemi Me adhanë letra në emër të zotit botrave Mi u thanë halal e ki, haram e ki, kjo e madhe A dojë du të me pasë njeri, njeri kundes Tho t'i bënkajim el gjozije është haq orcit si cili neri, çka e mar kët pozit, an i udh udh teto, çet përgatit të, të mirë për kët pozit. Nuk ka pozitë lejt me fjalën e Muxhemit Xhelel Xhelalu. Apo nuk është pozitë lejt, më në shkujt në emër allahu të Allahut te bareke uatara, thot edhe është hak sicili çka e marr pozicionin e mufties, e xhoxës, e dietarit i cili flet në emër të Zotit dhe në emër të pejgamberit Ali sallallahu aleyhi وسalam çt ia ja di event hakin. A din çfarë dojeni ju ul? Venoj mal, kur i thu di kujt, që nuk do të vdon me ul vezën e karrigës, ti ka mundsi në spital, i thu di kujt hallallo kjo. E ke marrën venin. I thu haramo kjo, e ke marrën venin. Nëse e din me bindje, s'ka problem, ama nëse s'ka di, dije, dhe s'ka argumente para të pol, kjo është çështje, çështje e masën dietale. Dhe pastaj ka vol shumë për argumente dhe ajete dhe hadithe sa e ndalojnë të folurit pa dije allahun të bareke, të bareke, për Allahun te bareke te bareke we taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rezot Si prije si muftive Prije si imamave A i parje ka njës këtë pun Me lejnë Allahu të bare kjo vëtëra dhe Dërgimin e tina Kanar në Kur'an Pyjtjet shumë dhe që ja kanë bëhë sahabët E i ka registru Allahu të bare kjo vëtëra Por që mu thëtë Allahu u gjilluara Jes elu në kema dhe ju në fikun Të pysin shka me dhanë Qfar pasurije me dhanë Si me dhanë sadakajnë Thëtë Allahu u gjilluara në jetë tjetër Jes elu në ke ani shëhri lë haram Të Jësë yes, elune ke anil khamri vë lmejësirë Të pysin të jo Muhammed për rakim Të pysin edhe për kumarën Me lutë kumarë Gjithashtë të dhe të Allahu u gjellu ala Vë jësë yes, elune ke anil jeteme Të pysin të jo E kanë pyshë shpesh Muhammeden Sallallahu aleyhi vë sellem Të pysin të për jetima Cilja haki jetimit Vë yes, jësë yes, elune ke anil mahiði Të pysin të jo Muhammed për ciklin e grave mujor E kanë për zakonet e, e grave O jes stëftu në këthin njësa Të pysin për qështin e grave Të pysin ti o Muhammed për qështin e plashkës e luftës O jes elune këtë andil karnejnë E kanë pytë për dhull karnejnin Abo dhull karnejni ka qenë njëri prej Njërë dhe së thutë ka qenë për andora Apo pe nga mbari cili ka pasë pushtet të madhë Në në Mesin e njerëzve Dhe gjithashtu kanarë shumë bëjtë Dhe kanarë në Kur'an Të drejtuarat e pengamberi sallallahu Aleyhi ve sellem Këshka argumenton dhe zër Se Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem është i pari në dhenjen e fetfave Andaj, thot i bënkajim e lgjuzie Nuk i lejohet muftis Hoxës, djetarit Dhe kur kujt pi njerëzve A bo, mështu shkojme njërën i dhatë Si lejohet muftis, po mum lejohet Kur thuot si lejohet e ho si lejot as hoqës, as djetarit që tjep fetfa në diçka që ka lidhje me Allahu dhe pengamberin sallallahu aleyhi ve sellem pa e vetë Allahu dhe pengamberin sallallahu aleyhi ve sellem sigur që na nuk e ja jabna dikujt lejen me folnë e mëndon as Allahu që si jep leje kërkujna me folnë e mënd vet posëse ka vetë Allahu dhe pengamberin sallallahu aleyhi ve sellem e si si lej pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem me njëzë që të vidhin me pyt kjo dhe zhërë shumë teme madhe me cilë raste e do, mon, me do bijen të thonë me lan do bien te ju vet. Do të themi do të thasi shumë prej rasteve do të adresoj vetëm pak çë të përmend disa më shumë raste e ju pastaj ti meditoni ato. Se si pejgamberi s.a.s.e. Se silloi me njerëz që vinin me lipfet fa. Se kjo vlezëron shumë më vadde. Shpesh vijnë të njerëz të ndër njerëz të lipin fetfa. Shpesh nuk i porgjixhemi. Sikush nuk porgjixet pejgamberi s.a.s.e. Se Shpesh e vit erëvësin për pyetje Për anëzand nuk e di. T'parash desbereis Allahu di diçka. E pyetshin pejgamberin Sallallahu alaihi dhe sallam për gjëra që vetë ti mat e vlefsh me çela më më e keqja tonë nuk e di, ndërsa të më kalllojë Allahu Te bareke o Teala. E kjo gjë është e debi i dietar dhe aty i cili pyet, nuk van mungut. Te na është një problematik shumë e madhe gjëzon. Që duhet ta pastrojna sa më shpejt që mundemi, një çast të mëpërbara. Cila jo mos më ndoçi ko hoçi diket. Me menu që i ka hoqë Që i diket ka defekt me zimin tanë Munë është me dalë për feje Me menu si një hoqë Këti diaj Ska është ka zdi A dhe rëkjo rëzik në zonë buz të Dalis për fejes E kjo që kërgumë në tonë Kjo pas taj ka edep Qilë është edepi hoqë a si dike Ma dhe hoqë a vezër di shumë pak A i grumë dhe hoqë a larve e ban me mbajt fejel A ma një hoqë me mbajt, mbajt Ska mundë si Ska mundë si Ninjëri ska e madh feën veç vet o veç njëa Ka dekaj sallallahu alaihi wasallam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai po nëse njëri thot pejgambesa më ka dit kit feën të vogël të madhe po masati as e ubekri as umeri as otomani as aliu nëse çitose din kit feën siceri njëa ka një vet çka për do përhojën çka ti e do çka do përhojësh çka ti e ndjek se diaiket madje dush me besues e gabon E ki hak Vajjib e ki me besu Se a i gabon Jo me janë djek gabimin Jo Jo me janë djek gabimin Po me besu që i gabon Me besu që i nuk i diket Qse? Sepse Allah u gjilëvala Nuk, nuk ja ka dhon këtë kompetenc As kujna pos Muhamedi sallallahu Alehi Vesellem Në ata që ka i kataku atina Prej njërzores Jo në ata që ka i përket Allah u të bareke Vëtjala Peygamvel Alehi salladu sallavezer Shpeshar përgjigje Për të për njëtë atë pyjetje Më javobet ndryshme, më përgjigje ndryshme. Dhe kjo dietar di gabon me shkruajt libra. Pse ka ardhur një njëri, e tjetri, e tjetri, e kanë vetë njëjtën pyetje, por sa nuk ka dhënë të javob. Dëgjoni për shembull. Treqon Abdullah ibn Mesudi, thotë ku pyet pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, cila vepër është më e mirë? Cila vepër është më e mira? M'tha pejgamberi alayhisallam, as-salatu ala miqatiha, namaz në vaktin e vet. Që këmë e mira? Namazi, në vaktin e vetë Pasta i thash, ja Rasulullah, thumë me e ju Pasta i cila Kë e para Pasta i cila vjen Tha, thumë me birru luali dejnë Pasta i me i respektu prindërit Dë, Dë prindërit Kjo vepra me mirë Mas namazit Tha, pasta i thash Cila, pasta i ja Rasulullah Tha, el gjihadu fi sebi lilla Lufta në rrugt të Allahut xhe l xhelalu, xhihadi në rrugt të Allahut te bareke u teala. Këtu ka cin, çëvapi pejgamberit s.a.s. në Adidin ibn Mesudit. Namazi prindi lufta. Adidi e be Qoreis, tregon e be Qoreira, thot se pejgamberi s.a.s. i diti u pyt, cila vepra më e mirë? E njëjta pyetje. E njëjta pyetje. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Imanun billahi wa rasulih. Më i besu Allahu dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tha pyetsi e pasaj, i cila pas kësajna tha lufta rrugt Allahu xhel xhelal. Pastaj pyetsi tha, e cila pas kësajna tha një haxh i pranuar. S'ka më mirë se kjo. Apo e kjo çka ive, çka i, i argumenton Allahu Azza, se e ka domon pejon sam nuk i është porgjit sicilet, me të njëjtën, javap në të njëjtën pyetje. Ndërsa nga Ebi Umama dhe garse ka, ka pyet pengamberin sallallahu alejhi wasallam nitë mbytje cila vepra më e mirë çai ka thon pengambera alejhi sallallahu alejhi wasallam alejke bisaum fa innahu laa udlalah i ka thon alejhi sallallahu alejhi wasallam wa për mbayë uagjërimit se si vjen nga të kur gjë ajërimit apo <clears throat> e, e kurrë shpyt pengambera alejhi sallallahu alejhi wasallam cila vepër është më e dashur te allah u dhej wala çai ka thon alejhi sallallahu alejhi wasallam adwmuhu wa, wa in qal Ajo e cila është e vazhdushme, qoftë të dhe pak. Abo? Kjo është kitë, cila me e mira. Kër është për nga mërja lejtë salatë dhe selam, cila vej për në islam o me e mira, ka thonë për nga mërja lejtë salatë dhe selam, <coughs> me nseli me lë muslimun e me liseni hi vajedi. A i qka musliman janë të qetë nga gjuha dhe dora e ti. Kdo anë që tërgjeva. Abo? E ka arë në tjetër i ka thonë, cila vej pë I ka thonë për nga mbire a.s. Të të imut taam Vë të, të këra u selam Alamen arafte Vë men lem ta arif Ka thonë për nga mbire a.s. Ti ushqesh Ta ushqesh Të varë fër i me ushim Ta jepsh selamin Aqka e nje Edha aqka se nje Këtu dhe zhë kemi disa gjevabe Për njëtë në pykje Njanit ja ka thonë punën matëmir Namazin vaktin e vet Kjetërit ja ka thonë imanin në Allahun Dhe për nga mbire në sema punën m Tjetri i ka thënë, "Agjurim", "S'ka agjurim." Tjetri i ka thënë, "Ë vazhdueshmja." Tjetri i ka thënë, "Me usht i të vardëfurin dhe më dhan selam shumë." Si ti që më dha selam, "Selamun alejkum," e një se një i jepi selam. Apo e njëf se njëf, selam. një se një i jep selam. Fodi ibn Hajr ras qalali dhe të tjerët nga ulemat e gjejmë në këto hadithe, të pejgamberit s.a.s.e. pyetën e njëjtë, gjevabin e ndryshëm. E tash çelama e mira, e këtu është vëza ajo. Pika, tash Plot pi muftive që ka japin të na Fetfa Abo, tash na përja letsojna Po me vetat, para se me të eni gjevabin Cëllë a me e mira tash A namazi A, a gjërimi A imani A selami A e vazhdushmja Thot i më në hajgjërës kaleni Nuk ka kundërthënjë në këto hadithë Sepse për nga më beri Sallallahu a.s. I është përgjigjur në si cillit njeri Kër ka pycila vepër është ma e mira, duke e kontroluar halin e pycit. Kër e ka pa se kë, matë miren mundët me e ba namazin vaktin e vetë, ka dhe namazin vaktin e vetë. Tjetëri, qëka i ka thonë, ka dhe thon në ty maju agjërimit. Edhe për këta vlejnë namazin, kohë në vetë. A me e ka pa se agjërimi, është ma e mira për këta. Apo, thotim në hajzërës kaleni, e ka pa mangësi në pycit. E ka pa për qemullë, Kardiani i ka, ka thon, cila vepër më e mira? E ka pasur se përgjysmë ku i kos rregullim në balancimin e vazhdueshmërisë. E bani pu pasojse Banic. Pasaj e pan, pu, pasaj pan, pasaj pan më vonë. E pensori ka thon, pak e vazhdueshme, se ka defekt këng këta. Apo tiet di çai ka thon? Ka thon jepi selam siç e diçka e njëjës ka së një. Se e ka pasur se këtu ka defekt. E tani cila më e mira? Cila më e mira? Ka thon dietare. Është më e mira ajo të cilën njeriu, a? është një mangët në ta Por shemur Disa vepra janë të mirat, ma të mirat se keta Sepse djetarëve se kanë thonë Ska kondratit me kështë të redijeve Por shemur Kanë thonë namazin vaktin e vet Edhe imanin Allah unë gjellu ala është e njëta Sepse së falet a i qka së beson Abo Edhe a i qka beson Së mund më së mu fal A no, është ajo e njëta no, Namazit a vërdeton imanin Imanit a vërdeton namazin Por shemur nëse njani falet Ta z Allë vetë njëri thot por çka fal? Kuajti bëj poshtë aty. Skos, si bën dobi namazit. Patjetër është më besu, apo? Nëse njëri falet, thot çdo mazhurunë. Skon mundi, kësht. Allë janë të ndrihën njëlla më tjetër. Nëse njëri thot u fala sot mos falna. Jo, vazhdo. Apo, tjetri thot un si selam kërkujta. Jo, dëshmi dhan selam do. Dëshmi dhan selam njerëzve. Musliman dëshmi dhan selam. Andaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i përgjigjei hallave të pyetësve atyre që kërkonin fetva varrësisht nga laramania nga ndryshueshmëria e hallave të tyre të e pse nuk joha ja kedit një javop sepse s'u kishin këtë të njëjtë nuk kishin këtë të njëjtë këtu vëza ka shumë sime këtu kemi pesë hadithe sa i buxhari sa i buxhari sa i muslim sa i nesaiut fëza kemi shumë dobi mirë po domon ajo çka duhet ta kemi parasysh çelavëzat sepse fetvaja e ran Jo si cilët i jipët një një të afetfa Jo si cilët i jipët e një të afetfa Andaj Abdullah ibn një Abasi Gjalli ajët pengamberi sasellem Hini një një njëri në gjamin Këve zërë argumentan së Abdullah ibn një Abasi O shkollu në shkollu në shkollu në Muhammedis sasellem Edhe nuk ka pa kontradit mi dhanë disa gjevabe Disa gjevabe Njën i thot, ki hoge, herë dhët qështu Herë qështu Jo ja, s'ka mundësi Ndryshon hali e py Dhe i tha, o oh, hoqë, Abla ibn Jabasi A e falë Allah i vrasja Tha, po e falë E falë, tha, bënd të ube Edhe I tha, aki, aki në në njallë Tha, jo Tha, aki e tezën njallë Tha, po, tha, kjyre tezën Së përshë në vendin E në amëzë dhe tha, jepë shumë sadaka A po, edhe një tjetër Njët të mpytje, jeponi Tha, o oh, hoqë, ibn Jabasi Gjali tajës për nga mberi sa qëllë Tha, e falë Allah a ja se falë, nuk e falë a nuk e falë, nuk e falë, edhe dul në zonësat e përcjellin një anit ja falë, që ti të sa falë a fal, ja falë, a se falë a ba, e i than, o oh, hoq, i mjabasit a fal, ja falë, a se ja falë vrasin pahak, që i tha i mjabasit po tha ju, a nuk e pat këtë ditin, se i shbo hazër me vradikana dadon gjendja, a e kish vradikan u ka kryim, u ka ardh A këti krymë, a të falë, të falë Allah i ka zhjidi Dhe ke krymë, këti ka ardhë me thikë ndorë Me shpatë ndorë, do me vradikanë A e falë Allah i së të falë Se të nale Të nale, a va A ndaj, dalon njeri kërve më përshimu të hoxha Ty e vetë një pythje, përshimu Njani jo nga trumë kamat A e falë, hoxha Allah i kamatë në du me dalë pi kamatës E falë, dilë pi kamatës, përndohu, pastroju E falë Allah i gjilë ala Njalli thot, ojë bismilla du me shku apo me marr kredit. Ata fal, Stafal. Ju stafal, le... o stafal. Se ti ka mundsi des e s'un vjen me vetat ata fal a stafal. Apo, andaj këto momente i shfryzon i dishmi, i shfryzon i urti, të i shfryzon te i par i Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj njalli dha ndryshe, te i dha ndryshe pa pas kontradiktë dhe kundërthenje mes mes tyre, mes tyre, e bëjteve dhe dhe gjaveve. Gjithashtu pengamberi ale i salatë dhe sëram, kur pyjetej për cila është lufta më e mirë, i ndryshon të gjëvabët, në varsitë të ndryshimit të pysve. Nga Abdullah ibn i Hubshi, el Khathami, thot, erdë, dhe e pyjetej pengamberi në së zëllem, cila luftës më e mirëa, cila luftës më e mirëa. I tha pengamberi ale i salatë dhe sëram, a i cili lufton paganët, me parët e veta, edhe me trupin e vetë. Nërsa kërë e ka pëtë Aisha I ka thënë një ja Rasul Allah uh, Tila uh, Ka thënë ne përshomi Se dhe pra ma e mirë është luftën rukët Allah U gjillu ala Ka thënë e pse neve së përna thu me dal Gra, me dal me luftu me tyje I tha për nga Bera Ja jo. Ka thënë Ma e mira luft Lakin afdhalël gjihadi Gjihadi ma e mirë Ka thënë për juve është një haq i pranuar Se Aisha është në që ka pa Seher që i ka në arë njerës Se kanë të pytja Rasullat Cëllua vepra ma e mirë Mërëna pytjeve ka qenë Luftar ruk të lau u gjelle gjellë Luftar ruk të lau u gjelle Gjelle fiula Pasaj ka thanë Për nga mërë alej salatës salam Këllush pyjt në vanë për luften Nga në e grave Ka thanë Skanë luft ato Lufta të e tërë është Hagi dhe umra Lufta të e tërë është Hagi dhe umra Se ka në drishu gjëvavi vëzër Se njeri, ka, ka, ka në dr Ka arë gruja e ka vel, ka thë njërë, jo, ti jo, ti luft jo, ti haqë. Ka arë tjetër nga tari këp një shëhebi, se një njëri e ka për për për nga mberin sëllë allahë a.s. Edhe e ka nuk kamën në kallit hype për munis luft. Edhe i ka thë njërë ja, rësullë allahë, cila luft të më e mira. Hazur, i hip, të hip në kallit. E ka nuk kamën në ghirëz, atë venin ku notë, kamën vjekëzë e e devës edhe kalit për me hip. I ka thë në ende sultanin jairin çka kur ndryshon domthon ta sigur ki hazor por me bocha te pun ka don cila puna ma e madhe sikur ç ki kjo shkem te bo una ma e mira e i tha ve sam e jihad di tha ma i mir ast me mi ja than krijetarit sin hakin çka me ma ja thu e sultanit parandorit zullumçar ja thu hakin fytyr karda smeti me tjera e aj dvrat Çikeu Sultanit. Çikeu është jihad i më i mirë, asaj pejgamberit e selam hadi thetë ka thonë, dy janë shahidat më të mëlloj. I pari Hamza, mije i vet, radiallahu an. Dhe i dyti ka thonë një njeri e thirr Sultanit. E thirn pyetje. Edhe e vet. Ai është zullumtar. E kia ia thot fjalën Hakensin. Tu ti je zullumtar. Tege boshta zulm, tege bopadret, edhe ajë vret. Ka thonë pejgamberi se të dy janë shahidat më të më në botë douzo më afon ni haq ni njerësi ju sultani ju sultani kanë njëherë xhalitansun ja thuan kanë njëherë babostansun ja thuq pse se dalin probleme apo thavem se çeto janë zot nitë shahidave hamza edhe njëjëri shkon te sultani ja thot vërtetën a je vret kjo punë e madhe kjo punë e madhe me, me me të mbajt zemra siku ka shku shokët e pejgamberit sallallahu alaihi ve selam te romak e te persian e kan hihat i mndëna O, o di zakon punë madh ajo. Ka dall ku je ni ju, jo, era musliman. Ka dall por çka keni argë, më ju njerë pikarkikës. Haj thujte, jo e sultanit, administratorit. Te eki pa hagllash kët vend. Te in gelaç kët punë. Se ki ven, kët vend madh. Po ti ve unë i kam 20 njerë thot. O puna punëran i dhan di gul. Njall di çka i zhit n kamad, mi thon gabim e ki vë vë. Harama kë pun. Thuj di çka ban zinat, harama vë vë. Peraki thuj harama vë vë. Harama, nëse ai të bën ti zullun pasaj, ka tha mësam kjo është, kjo është një ndër shejtllëkët më të mira, edhe pse ka harpar kryetar i cili ka ka kuvet për me, për me e, ekzekutua. Kjo ka çeng nga tradita pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Esh bash pejgamberit sallallahu mos pët, për veprat që më shpejt fusin xhenet. Sahabët zonuk e kanë pas gale, çish na çish vesna. Çfar çfar pe më ka ngër ademi, ciklet i mat. Qfar ku a i ka pas, Sulejmani, kuri ka prej. Siklet i mali njërëzë. A po, e thirë hojgjën tret në atës, o gjithë dhe qëtu e pat në, e kena qëtu një mua abet. Qëtu kem qëjtore të nejtë, thashtë vetëm, a, mol ka anga, që ka anga demi? Ollo po, tre ora, me ollo. Tre ora. E vetë në tret në atës, hojgjën qka, se qëtu sënët e da në këtë mesejle. Rebe vlo le e të mesejle, vetë di shka mat Ka dek dhe një rasa, ba, o shmu t'i kush, shka problem. Ama në dy të nadës, tretë nadës, e thirë, e ti kërdu, a kjetëri thirë, o gjëveç dhe ishta me të një zanin. Tretë nadës, me odoj. Tretë nadës nuk thirët me të, të një zanin. Thirën dhe më lejtë një, po, e kështu me ratë. A nda i shiko, sa apët nuk kanë pytje. Pitë, a nda i thot, e në simë një melik, sa shumë kishë mi qef, dvejnë një njëri me që Alo, kus vita jetë, mos vetni, mos e ngushtoni për më sa me pyetje. Sa hapës kanë vetëm pyetje. Dallërdën ja çshme injen a gjarësullallahu. Ka thonë, "Shpesh kena pas chef se nomadët nesër e kemi me nomad me lein Allahu te bare këtu <coughs> atë me ata arab të shkretinës." Fot kishmi chef, të vjen në njëri me vetë, ata vetë. Ata vetë taman diçka. Dhe ka njëri ka thonë, "Ja Rasullallahu kanë kanë bab." Filonin e kish bab. Uquri. U pite çka çka çka dobi unave? Qka o ka më në të vizit e ke vetë, që farë, ka në ki babë. Ta mamë. Andoj, thot, ebi e, e, e, e, e jubel në sari ju, thot, një njëri ka piti pengamberin, pe se sellem, ja Rasullallah, cila vepër në banë banor gjennetit, në fut në gjennet. I ka thonë, ato njësë ka në thonë, malehu, pse, pse pe vetë ki kështu? Pse e në gushton pengamberin, sallallah e sellem. Pra punan, punan i më zvetështë, në ka i ka kallë duki, cilat janë vepërat. Nëmësiu, Samir ka vej, i ka thonë për Ingambir a.s. Pas e i ka thonë, të adhërosh Allahun pa i boshirë këti. Kjo është vej praj parë shërës të në qënetë. Të adhërosh Allahun pa i shushruar orë takë. Pa i abo dëni putë, asë zemër, asë jashtë. Pas e i ka thonë, vë zek të qimu salatë, të falësh namazin, vë të ëti e zekatë dhe të jepër zekatëin, vë të të silur rahim dhe të imash lidhjet farëfisnore. Që kë që kjo është nga bazat e feje se Allahu gjelua ki hadithi që kjo hadith është nga bazat e haditheve të pengam veri se sellem mështë i bëshë Allahu të shok ta falesht namazin ta japësh zëqatin ti mbash lidhët farefistore ketë feja që të simët Allahu namazi zëqati familia Allahu se o zot i botrave namazi lidhja me zotin zëqati social abo socializmit, komunizmi, demokracia, këto lajcitete kit janë të munu, ka ka zeçati muslim. Me mor para me dhan para. S'ka diçka tjetër aty. E Allahu që e ka mos zeçatin. Edhe kit kjo që s'ka sinon me balt famil. A ka, a del diçka li shoq? A del diçka për familjes? A del diçka për shoqërisë? A del diçka për lidhës me Zotin jo. Kto ka thon, janë veprat s't fushin <coughs> në xhenem. Në në xhenat, edhe trujnga xhenemi Allahu te bareke ve taala. Derisa kur e ka pyet Muadhi Ibni Jebeli Ja ka than një gjevab tjetër Ja ka than pengamberi së sellem Një gjevab përgjigje tjetër Thot muadim një gjeveli Ishmi me pengamberi së sellem Thot edhe E pyta pengamberi së sellem Qka më ban me hinë gjennet Edhe me mrujt Pre në gjarit I tha pengamberi së sellem Lëkat se elteni an adhim Më kevejt di shka shumë të madhe Që si ka than shtitë pari shumë të madhe Ka than djetarët se dikujt më thon shumë e madhe, se kupton. E mualli më xhebejlo konalim, që e kupton që ta transmetojë te njerëzit e tjerë, se kjo bunë e madhe. Ka dom këvejt pyetje të madhe. A do të them në Hazes Qalani, shpash muftia oja, kur të vesi dikush pyetje, para se më ia dhon përgjigjen, ja ri katëso kjo punë e madhe. Se se ka shpash asnjëri vet, ka vetë, ajo do vet për punë të madhe, ama sikur të pi çaj. Jo sikur diçka për vet të lehtë, apo. Ju voi vet për namazin. Apo Ama Tanasiu oni odamak. Aba ai ne yonjera pa namaz asenia. Ja, Ça ka jo punkyo. Jo. Vallahu konda konda. Po namazi do vetë vallah. Aba vet për zejat, çyço shpejt e shpejt, ka shpejt e shpejt. Ka ka dalë. Ka ka dalë. Andaj jan jani te Imam Maliku dhe i tha o oh, hoj e kam ni pyetje te lehtë. Fa skaten at leta. Po tha te lehtë me tha jam te vet për misfokin. Po tha skabe te leta te na. Fa shis skot leta. Po tha djevapi an iron. Misfaki i let A ma gjevabi për misfaki në Iran Qish me të kalzohu në padije Pra, kur, për me të përgjigj Aran A me kure vetën i ma Mahmedin Cilën meselet ka ranu Gjatë të gjat, studimit tanë Qe kemë su për fe Shiko Qash me vetë Vetët i një hoqë Kanë dush, kanë e ki hoqë Nga të zemrës Vetët dhuj Cilë meselet ka ranu Mas shumë ti Zakonis njëri thot Dë një namaz Zeqat Lufta Ja, Ahmejdi tha Nkallodh me selja e gravet zakonet Nanë vjet menzi se e ku mësue Zakonet dhe, shka ju vinë gravet Lehonia Mujore, cikli Ka thamë, pse ohoq Nanë vjet e ku mësue Nanë vjet dhe zër e ka mësue Ciklin e grave Në një thotë, po cikl gra Cikl grame E ngoj e shka thai ma Mahmejdi Dha pa ajo thakur e ka ciklin Dhe të me lan namazin Dhe da gjerimin Pasaj me kompenzu Kura lehun me lën namazin, pastaj me kompenzoj. Çka kompenzon, e çka s kompenzon. E shpesh ju rregullohet atë në. E ka zakonin, ju vjen jashtë zakonit. E tash ai thot, o oh, hoj, a mufale, mos mufal. Mi thon mufal, nëse është e papasta, çu jithu papastër mufal. Mirë, nëse ajo apostru, çu jithu mos u fal, tu kon e pastër. Gjasë nuk lejohet me menstruacionin mufal. Po nuk lejohet kur sikim e menstruacionit mos mufal. Po tiç mi dhan, ahen adil. Tham kalosh që mësej, 9 vjet e kumsua. Njoni thot hapesh që kjo punë lehta. Po hajde dhe jep e vetvojë. Jep e vetvojë. Sa andaj pejgamberi sa selnë çka i tha Muadhit kur i tha, ja rasulullah, po du me injenat, ka dhon se la vepër, edhe të mrujë pezjarit. Tha ke vet pun të madhe. Tha kjo është e lehtë veç kusht Allah t'ja ban të lehtë. Allah nuk e bën të lehtë vepa të xhenetit ya ja rabbul alamin. Ka dhon kjo është e lehtë veç Allahu t'ja letson. Ka dhon e adhëron Allahun pa i bo shirkë një që kjo vej pra shkët fut në gjëret pas e ka thonë e fal namazin e jeb zëqatin e agjeron Ramazanin edhe e ban hajin shtillat e islamit i është përgjit muad imni Gjebeli pas ka thon, e ka thonë për nga mberi së sellem i ka thonë o muad at kalzoj për dyrë të kajrit me të talesu atë talesoj ka thonë e sou mu gjunne a gjërimi është prazmore. Po dy ibn Qayyim el-Juzeyy, skasia xhërimin në përmbledhjen e veprave të mira. Jo veçaxhërimin vetveti. Për shembull, se vepëson çai ka thonë, at kallzoj të ta leccoj. Ra ana kjo punë, veçallai ku jaleçon. Ka thonë, "Maju agxërimit, se kjo on prazmore." E tash, na e përmend. Por srisht. Allah thot, "Ja ku mba farxagxërimin me ja u lecu dyrtë xhennetit." E çuish mëna lecua? Mo shikati. Sa vepra ti ban në gjërim Vallaj si të vene bajrami Me të lidhë me litarëzven Hajde me falë të ravi Ja ho gjau, krya jo ja. Shkoj Ramazan i tjetëm Epse, se ta që ja gjërushëm Tukam le, tukam tha kanalet E epsheve, tukam tha kanalet E dëshirave Edhe ki dëshirë mu falë, ki dëshirë në përmenë Allahun Dëvjen ideja për me Ba vepra të mina, apo Kur të janë nishë, kur të janë nishë mi bashke Me hangër që së duhet e me pisa së duhet E pas sa ja i çka çka mënoina, a xjumin, epshët televizonin, allona permision të xjetë ve yara be alamin. Çka i dha pe onsam? Mo i uaj jurimit kitmledh, tmledh. Aba pas sa i tha, sadakaja, sadakaja e shuan hidhrimin, e shuan gabimin. Sigur që e shuan zgja uji zjarrin. I jap sadaka shumë. Sadakaja e shuan hidhrimin Allahu xhelalu ala. Kur ti jap sadaka, Allahu juaj do salaqoj shumë. Pasaj ka thap pejgamberi alayhi sallallahu selam dhe namaz i njeriu t në errsirën e natës. Kjo t'nimon shumë. Klab lazer pak keshi nga se po dorna, veç Ramadan. O është mirë në dënyar natën, mu t'uë, mi fal veç dy recate. Në Ramadan mi fal shumë dy recate. Me pa që Allah u gjela ti po domo po domo u rupi di gjenë. A ki pa Allah ti kur ki zon? S'ta kupton asha namazin natës. A ki pa kur ki zon? Ki smuja di çka, ki hall të madh. Nuk thuu, tysh me thirrve kët miken se von. Zorki o mo. E thirr mjekun trasava. O valla kam zor me valla. E thirt i kan çiki zor, thua kau mundsi me akrizorin. E haj kur ta thësh dret natës, e kupton çka kupton. Vallai zor pas ka. E kur ti çohesh natën, e thu ja Rabb, falem. Thua çiki pas ka zor. Ne të pështojë. Shiko, ama ja dëpsoja, aq i vadi sa, falem o Zot, si dush më fal. Po nuk fal ashtojë. Andaj tha, përmbaju namazit të, të natës Pasa i thapin nga mberi sëllim Tha, o muadh At kalzoj për kokën e kri qështjes Ku ma atë këtë, këtë qështja Dhe shtylla e saj Dhe lërësia e saj Tha, poja Rasulullah, gjithë se si kalzojnë Tha për nga mberi sëllim Koka eksaj qështje është islami Kena ardu nja për islam Shtylla eksaj feja namazit Koka a islami Shtylla a namazit Ka thonë dhe maje kësa i fejo luftë në rukë të laugjiluare nuk lufton në rukë të laugjiluare posa i cilë e mërin majën e e islamit pas të i ka thamë pengamberi ale i salatu a do me të kalzu o muadhë qish mirujt këtë veprat që është kalzova qish me punu ama ti ka mundësi e kijat atë kazanin enën e grist gjun vepra shkojnë po është ato a do me të kalzu bimileki dhe like kulli qish mirujt Të i munësh me va Tha shë në këna gjërua E që shmeru i të gjërimin Që shmeru i të namazin Që shmeru i të ravijen Tha do me të kalzun e që të vevra Që ka i ban Që qi shruan Tha gjithë dhe sija Resul Allah Ja në bi Allah O pengamëri Allah Shikon dhe zër Ja ka kap gjuhën E ka nëzirë gjuhën e muadit Ja ka kap Ka thot kuffa alejke hadha Rruje që ta Shikon dhe zër Këtë dhe prat Islam Namaz A gjërim A gj luft sadaka adami rujt a kush do mirujt o zot cellepi neve thot lebe parë çati ku t munosh jo ja, jo valla thot ka dalë ki ishte në bank e i thot a e shkujt e mirë apo ishte aja 100 arka e me Chelsea apo e ja jep në njëri çelsi në jetë apo a kini po një shishë me një parë o zot a tjetër veçme madorën këtu mos ti hupe Gjini po plot njerëz që kanë vezvese. E madhonën te zemra. Te këshir mira puna. Ati ka. Po në rregullosh, pardi kia po. A ke këshir donjerë e ju falave vëlla. Mos shkoj ve huç kjo pun. Pejgamberi s.a.s.e ka thas me time se disa njerëz ve ja marr veprat e mira, ja u bën si leçka, pa çavër, ed ja xumftir. Do të sumduhet këmuan. Na e dim çat çka ka ato vepra. Apo, tha do mirujt veprat? Shiko, njerë i falë, a jeron, lutat Banë luft A me i hub veprat Tha Ja më rëgjuën Tha ruje këtë Musë folë që ka zduhë Se ti mërë allohu veprat Pasa i tha O oh, pengamberi allohu A edhe përgjuën mirë mi logaria A edhe përgjuën mirë mi logaria I tha pengamberi së sellem Thëki letë ke ummuk I humsh nanës A na për të kanë bësë shu I shala Nanat hup Së në gjenë Kjo e për për gdhele Jo për qërtim Ka thonë O oh, muadh Qok i vetë, alim, alim, o muad, ka thonë, po njerëzit, meftirat e veta, qishë gjuhën në zarë? Dhe kjo vëzër, prej argumenteve, se në zarë, njerëi gjuhët meftirë, kështu mirët, me kam, edhe shlohën në zarë. Allahu në rupi zjarë, gjenim, gjenim, gjenim, blanemim. Kjo është për përshmim, për në bërbuzim. Apo, saj balin se ka thonë, se ka thonë Allahu u gjilluara, e të shë Allahu qatë balja merë edhe e pështërsonë qallan o moal, po njerzit zjarr me fytyra, çish djuhun, çish hin zjan. Pas nga të korrurat e djuhove të tyre. Kjo është hadith i madh i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A do shikohej tha hadith ç'kjo është, ë, mos uh, më bë Allah ucir, me fal namazin, me dhon zeqatin, me dhur ramazanin, edhe me bë hax. Pastaj ka dhë çushmoni mu, pastaj ka dhë po shtyllat, për bazën, për lartësinë, pastaj më e rëndësishme që neve na duhet çfarë gozon. Wallahi sa namozim mundësh ku hoc po ni djungsh ose ne ke majt po ni status shajgish ku facebook aba soneta pa shajt hojo soneta pa shajta o injenam injenam se ka qali ku kush per ti apo shikoj vëse sa njerëz i kanë dek a ki qali para ata ba ai ka dek njer ka harrua axhi ka dek ka harrua nana ka dek ka harrua wallahi na djun allah un jenam zoti na ruit ku ku kena me kajt ku i kena mi thon mi thon allahet me na në xher apo Andaj tha, rruje ketë Mbaj e gjuën, e muadhi u që ditë Kjo ka qimë për gjevavet për nga mberi sallallahu Alehi ve sellem E bu dherri kër e ka pyt për nga mberi sallallahu Alehi ve sellem Për të njëtën pytje, ja ka da një gjevab tjetër I ka tham për nga mberi sallallahu E bu dherri, ja rësullallah Cila vej për është ma e mira që të fungjën et I ka tham për nga mberi sallallahu I manin Allahun Dhe lufta në rukë të ti të cilët nga argatët kur ti lirojsh është më i mirë te Allahu xhëlalualla, sepse pejgamberi ka nxit shumë argat me liru, leje, shloje. Shloje po linte zoti xhëlal. Gjell Do gazvita jetë. I ka thënë pejgamberi s.a.s.e.l.l. më i mirë dhe më mëçmin. Apo kur të jep sadaka, çka tha Allahu xhëlalualla? Wala tayemmu al-khabitha. Mos i jepni sadaka pinitesh që s'ka seballti, më radh Allah. Apo? Jo ja vale. Ja, Shkop le një jashtë speciale dhe jap ja qarais tha pejgamberi salem tha aktar wa thamana ajo çka ka çmim çka aso do ka jo më mir. Pastaj i tha pejgamberit s.a.s. tha, "Ya Rasulullah, çes muj me baone? Çes muj me ba?" Dhe këtu Abu Dharr ibn Azzar e ka pyet pejgamberin s.a.s. për mundësitë dhe rëthalla të ç'ndryshojm. Për shembull, nëse ka mundsi t'dash i muj me ba kta, po çka vjen ditën e baj? Ç'sun e baj? I ka thonë mesamjës, "Nëse nuk muj, atari ka thonë pejgamberi alayhis sallam, "Tu'inu sanian" autasnauli akhraqa i ka than be sam nimoj dikan çka tu bo mir në samunësh apo ka than udzoje at çkas dë s'kish ka me vao udzoje dikat shko diku çka tu bo khair se ja muj me ndimun valla se s'ka munësh ka me vao pasai ka than pejgamberi s.a.s.l. ka than ya rasulullah çe smoj ashta asni nimoj kurkuij me kur jos mbaj be sam ka pau djaveve do këta i ka than te kufa sharrake anin nas nale sharrin pi njerëzve çka ka Ma po se që ka s'ka Një anë i thot për neve O gjë kur gjënë sëmbajën e Ka plët Vesh në mazën kur gjënë që të, të sëmbaj A mu i me pështu munglush, Më nësh Më një shardë Më zbanë shardë Më zbanë shardë Shardë më zbanë Më si banë njërzëve keqë Më si akuzon njërzit Më si lëndon njërzit Më si ranon njërzit Tha për nga mbire ale i salatë vë selam Sepse kjo të logaritë të tyje Sadaka Nëse kur ka ardë, ebi shurejhi edhe ka pytë pengamberin së sellem Cila vepër mbanë pëjgjënët live ja rësullallah I ka thonë pengamberin sëllallahu aleyhi ve sellem Tijbul kelami, wa bedhlu selami, wa itamu taami Ka thonë pengamberin së sellem Fjala e mirë, dhenja selamit, ushimi i të varëfërme Me dhenë ushim Pse ka ndryshu gjevapin? Se ka ndryshu njere Nëse kur ka ardë, ebu berzatel eslemiju të pengamberin së sellem Dhe i ka thonë ja rësullallah Net, që ish me injënë netë, që gotë njëtë të pytje. I ka thamë për nga mberi së zëllëm, e mil t'il edhe anit tarik, an tarikin nësë, fa hua le ke sadaka. Ka thamë largohje për ngesën për e udhës, se ke për t'jo sadaka. E me e gjujt për ngesën? Me largohë sadaka, e me mnu? O gjuna? O zhë mëkatë e Allah u të bareke? Vë t'jala. Këtë të vezër, se i ka thamë për nga mësëm të ndryshme Sepse kanë njëri i ka thon ndryshe, tjetri i ka thon ndryshe. Por çilat vepra, për të njëjtat vepra se të bëjë njërin, banorta, banorta xhenetit. Te ruxhalla oh Allahu, oh Allahu do na ban për banorve të xhenetit. Gjithashtu pejgamberi s.a.l. kur kanë ardhur dhe kanë pyetë, më u dhan vasiet. Këshill. Ka ardhur ghabi Huraira radiyallahu anhu, hadisi Buhari, sënieri ka thon pejgamberi s.a.l. Ya Rasulullah, lem an yamanat. Awsini. Lem an yamanat ta kanë pyetje. Sa hera ta kanë Në kalonë për nga më berisë amënet Kjo punë e madhe Pyke e madhe I ka thonë për nga më berisë e sellem La të gdob Mosu i dhno Mosu zemra Mosu i nëtos Ki ka mendu që Jobe diska matë madhe Ka thonë ja Rasullullah Lemani amanet I ka thonë për zhjitim e sam Mosu i dhno A i prapë për stajt i ka thonë Ja Rasullullah Lemani amanet Ka thonë mosu i dhno Qiko? I ka thonë Mosu Mosu i dhno Ka arë një tjetër, nga bi horera Të të arë njëri dhe i tha për nga më beris e sellem Ja Resulullah, jam të mor u dhe Ma le një amanet, ma jenë një fjallë, testament Ta kam pëtyje I tha për nga më beris e sellem Ale i kebi taku Allah Për mbaju devoshmëris dhe jallahu Të tjallahu Vëtë të kbira ala kulli sharafin Edhe sajër që të mërish në altë, ban të kbir Nga ja ba, ka qenë zakon I për nga më beris e sellem E se dini në rabi k Kër ka hip nalë godër, pejme sam ka bo të këbir. Ka, ka bo të këbir. Edhe, kër ka zbrit, kan bo të sbih. E kan madru Allahun të bareke, vete ale. E i ka thonë, tu tjo Allahut, se i të morhud, edhe, ban të këbir, gjerë që, hip dikun nalë, pse me bo të këbir, se ti, kur të hip sh nalë, do këtë vetja, nalë, ka thonë, Allahu akbar, Allahu maj madhë. Kër ti shdo një pozitë, E marrën i pozit, apo? Kë vlen edhe përpozitat që njerëzit i kanë. I mjaun i diku ndal. Kujton se pala sa shef i madh apo? Allahu akbar. Allahu më saroh, saloh, alasht, manalt, manalt se ti. e mallëseti. Andë gëdëmë Sara, çala u jilolasht, manal manalseti. Ë gjithashtu kur ka ardhur një njerë i tjetër te pejgamberi Alayhi Sallatu Salam, ai i ka thënë ja rasulullah nga Salim ibn Jabir el Hugjimi, i ka thënë ja rasulullah, "Ma yebni basiyat." A yani testament, testament. Më kshillo diçka të ta moj amanet për ty, ja rasulullah. I ka thon pejgamberi Alayhi Sallatu Salam, Të t'ju Allahot Kini frikë Allahot Pasaj ka than Mosinë në nëshmo veprat e vogla Kitë dhe zërkëto e ka matë me pysin E ka këshirë kuj kaj ka defektin Ca t'ju e ka than Ka than të t'ju Allahot Mosinë nëshmo veprat e vogla Qoftë edhe minimur dikujt me mush ujnë kofë Së në nëshmo Nimaj dikujt me mush ujnë Ka qene e zakon shpene Në atë ko Ka than Edhe kur ti folsh zdov lavit tanë foli me ftyr çel. Apo. Sigoni vëzër që ka një nga familja Al-Hujaimi. Arab, jau për mëna fillim të lexëratave se arab krye kanë u vëzër emrat familjarëve, njerëzve, djemëve të vet, e kanë u për shemb e, e kanë u emrin Iran, Abus apo Abbas. E kanë u për shemb emrin Hazan, Iran, ftyr mrolur, trishtuos. Gjahim Gjahenem Gjahenem Kër të kshush të Gjahenem kë Kër të kshush njëftir Të Abo E pejëmësam si kur e ka pa që i ki Do më dhe në më rola ti ka shlu të gatat Ka dhe në kër të i fërsh njerëzve Qelu pak Abo qelu Se se kanë obligim njerëzve mi bajt Qerët e tua Se, se kanë obligim Abo Tha kër të fërsh me tan, thapin, ambel, dhe në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ke kujdes nga zgjatja e petë kutë të tesha dhe Arab dhe zërë këtu kërë jemi të tesha Nga se i ka thamë me mësam Sepse kjo është prej me një malësis Të se nuk e da në lohu gjilëvara Ne edhim, se e dim Së është sunet i pengamberi së sëllë Me e shkurtu petë kun Pantalona që i vesh Me qenë mbizok, jo nërzok Abo? është e një ur Mirë po, djetartë e muslimanve Kanë thanë kjo me shartë Që tjetë pej me një malësisë Nëse nuk e bambi me një mëllësijës, atëhere, nuk është prej gjuna edhe. Nëse për mëse më ka thonë, kujdes nga lëqimi i petkut. Arabët dhe zërë, kër kanë shenë krijetarë, edhe për me ka du se si jo krijetarë, atë gjyë për shka e ka veshë, edhe një 5-6 metre e ka shlumas. Që të hecë me ta, sepse e ka parfumohet dhe zërë. Kër ka hecë uudhës, ajo e ka bo edhe uudhën me parfem. Apo? Ane e kam bostë ta ditë q Këndë e ka ardhe Bubekër e Sidiku Kërë e ka nikit adith I, i ka në rap petko më aposht Ka thonë një ja Rasulullah Hadithi për petka Po mu pëmbi një Rasulullah Ka thonë thon, jo Sidik Jo Beker, e Bubekër Ti se bampi Kibrit Adet dhe që i khullu islamu të i mje është me kru e pa pëlqyër E nëse në një vend Nuk logaritët lëshimi i petkut Për me një malsi A është prej sunetit Ka polemik të ulemat Mirë për majë vërdeta është që Nuk logaritet për i gjunaje dhe Semse një popull Por shemull të na Të na nuk i shojna pantolot Por mu ka duqin e në kryetar Jo, ne kena të kravata Dhe që në livrit shtu Dhe kena me Mercedes Ka 500.000 euro Ta blokon gjadën E kjo për me në mësijes E, e ti si duq ma i qkur të asa duq Pantolone dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Çka nëse ti e shkurton petkun, ama kibrin e kimçill. Ti kujton se të pantollat të pështona? Allahu në pantollën e mashtrua. Ha sha wakalla. S'mashdod Allahu Allahu me pantollën. Nuk mashtroi Allahu xhelan me pantollën. Andaj i tha këtë njeriu, ngasë ka pasë arabët zakon, ka thënë shkurtoje petkun. Shkurtoje? Shkurtoje petkun. Pastaj i tha, ngasë kjo është gosebepit. Fe innaha, kjo është prej mendjimësis, të njohura tek arabët dhe nuk e don Allahu te bareke. Vë të jale, pasaj që ka i tha, tha nëse dikush, ta përmen duke të qërtuve një sen me të sinë të ti të ranon, e ti didi që ka përat, që ka e ranon, mos një përmen. Shiko dhe zërë, tha për nga mberi sesel, vë im, imru unë, a i jara kebishej i një alemu hufik, nëse dikush, a, a, a më thove, jepëm testament, që testamentin e testamentin majetër, e testamentin dhe, dhe zërë shkryuot për ta njetën, apo në këto e kena, këto Tha nëse dikush të përmen dhe një pun E kitin a i tëmet Edhe të ranon me ta Tha edhe ti a dini tëmeta tina Thalatu a jirhu Ti mësja përmen Kjo avler Pasa i tha E merë ajë gjunahin tan Edhe tëmetës tanë Njën i thot Më ka kritiku filani Më ka ofendu filani Edhe unë e ti me ofendu E merë dhe gjunahin tanë Edhe të metës tanë Edhe ajë E merë Në nga rkesën, tale, pasaj tha Uala të subben me shejë e Edhe kur më se shaj dikan Asdishka Thot sahabiu Selimi Mnugjebir Thot kur s'kam shaj dikan E ka morë testamentet Dhe e ka e realizuar nga pingamberi Sallallahu aleyhi vësëllëm Gjithashtu dhe zër, pingamberi sallallahu E ka pas tradit që Kur ti jep fetfa Njerëzve I ka uzuar nga jo që ka është Ma e mira Një dit për ditve të rekon e borera se ka arni njerit e pengamberis e sellem edhe i ka than ja Rasullallah ka than atje e kam si një loj fshati ka than të lërgona pi këtu pi Medines tri vet atje e të falna edhe i ka than pengamberis e sellem jo. ka than menet këtu është ma e kajrit edhe luftës ka e bani me mu është ma e kajrit se sa namazës ka e bani vet 17 vite edhe i ka mendu se shkoj me një katonurat jem shatë periferi Edhe mbyllna, falë në namazë, rri vetë A dhe dha për nga mbërë a.s. Ajë cili përzijet me njerëzi Dhe e duron lëndimin e tëre Oshë ma i mirë sa ajë cili largohet për njerëzve Duke me ndu se popshëtër e nuk e duron Këni pa njësë tëtë Po rri vëdha në shpithejmë e one Së për përzijna me njerëzës e së mbi duroj Po kjo leto Leto më shëjlësh A ma dil përziju me njerëzë Edhe më së me bo zull Ado jo, më trano, më më ofenduo, më ta hanger hakin, më ta prrupun të huna, atë më thon sabër vall. Sabër. Apo na di më se sot si do mos, njerëzit a bijnë të huna. Amë çka lidh. Na këram takun ditë të Allahu te bareke o teala. Ado çka i davësam? Jo. Mos shiko. Pastaj e përzgjoj me vepra sot e bojnë me pejgamberin se selam në në Medinë. Gjithashtu pejgamberi se selam më thon, kur vjen te dikush, edhe e pyet te ç't boi doni vepër, ai e dinte se kisun e ban. A kjo i për përbëluaj dikëve tona shumë vetë. Vin njerëz i vjesin, do ta tregojmë këtë rast tani nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. S'pagj vin njerëz i thotë, "Dua ne ban, o, do? Njënjë, do të bëni punë të madhe." Oh, po s'u ne banu. Njëri thotë, "Je thotë, ojo chishimu bë mufti." S'u bë asoma. Si ki, domon, dua më skuper hoj, po. Duhet me mi pazisa performanca. Ki telefoni obame jo performanca caktume. Ki sfuturova. Do du me bën kart, po s'bahet keka. Kjo jo bë për s'ta. Alo, ju a sesëllja si ka shkruajti diçka për mua. Edhe s'mund me ndrygjuar. Njëdo po kam çef. Po sobe me çef kjo punë vëlla. Do po doktor. Po s'mundish po po doktor. Dhe, ka ka kushte. Do më mësuhet. Jo, si ka shkuar shkolla, as fillore, as mesme, thotë do më mësujë riatin Allahu. Po s'mundish mësua Allahu. O detali i madh kjo, odlira ime. Apo me ta cilti njëri operacione më po. Ti kan. Po thu, le të bëj këto doktorë që si institutëshortu po pra ti shka. O ha le ola. Po elan jeni në mëdhe Allahu. Emi të njëri Vallaj, i bënkaj me gjëzirë Në zadul me atë, në një li për të madhë që e ka shkujt Vallaj, i thotë Mi dhanë dikujtë fetfa, në e më në zotit Ashë me e ranë se dikujtë mi a ja qelë barkin Edhe me, me ba operacion të ta Marana, ajdi pse Thotë se nëse ti e qelë barkin, pahat Edhe e ba në operim Maksimumi sa është, e mit Qasë, e mit A, maksimumi i fetfa e të gabu me cila Me shkun gjenem E cila me ranë, e dhe Marana me dek E me pësutë alloj E maran Se, se kasi Cela ha Me in gjenem Qepse ti kur deso shkon Dhe zotja me në hakin tan A me me shtin gjenem Dikush Ama, ana, mithlon, A ba A na Qikot njërni mi thon Qevla po të vejshet Ti unë i mantilin Shko të Të kirurgat e dhe Qele Se shumë let ishte Qish me let Alloj Valoj ti zguzon Haram e ki Dikujt mi mi thon Pia E kini patena Tot pia vlo Se kjo për mbani Hajdë muhe Ti Gjovnioni i thot, "Ki na never na bie gripi, na bia jo të transmuaj. Çka do të bëj? Në korona, pi çaj vëll. Vllokë në rregull, po ai u qu bota nkom me çaj nuk shnoset kjo punë, apo. Unë japzhosh saher me çaj. Rregull po, me të shtosh me çaj sa. Po ato u qum bota nkom, po ka dalë se dim çaj nda, dim. Po sa do bota do bia të dehnë njëri. Frima ju kanal i thot, "Ja ja vëll, vetë me çaj kjo punë. Rrenta. Etash. E shikoi ardën er njëri te pejgamberi saum u kon nomad. Edhe i tha ja Resulullah, po du me bëj hijrat. Po du me bëj hijrat. Çka është hijrat do të? Zë... Kanthan dietarët, i ka thanë pejgamberit s.a.s.e. unë e rri larg, po du me ardhur nejt me tyje, por hijr të Zotit hijrat. Apo i ka thanë pejgamberit s.a.s.e. woj hak. Mirë për ty, e kanë transmetuar dietarët kan thënë edhe, i ka thanë edhe woj hak si, do të thon, i lumë si ama me ana çurtimit apo brenda çurtimit ka thon inna sha'na alhijrat la shadid hijrati jo po ne madhe me nejt këtu me mua po ne madhe vin njerzi doin me vrah problem me nejt me mua valla atësh ka i dha amr ibni abes as kular ishte i dop tha ya ja rasulullah mu m kip injeksve numron bi injeksve jo tha ma von hajde se i dop ti am tash e ky ishte tash medine po ky ishte i dop tash rasialtas Atar i shpejnë sa mi dovët, të shkishti i dovët. Tha, ja Rasulloha, po du marrë me din e hijhret. Ta, mjerë për ty, hijhret i ran. Hijhret i ran. Pasa i tha, a ki deve? Se ishte njerëti deve? Tha, po, ja Rasulloha, kam deve. Tha, a e jab zeqatin e deveve? Tha, po, ja Rasulloha. E jab zeqatin e deveve. Tha, a jab diçka kështu dhurata? A jab dikuit me ta përdor devem për nevojat veta? Tha, po, ja Rasulloha, da? tha a kur ti vjen dita e mjelljes në kohën e pirjes së ujit a, a e a pengon arabut kur kan, kan ja kan e kanë e kanë arabut kur e kanë çu me pi uj devon dhe zon se duhet ta kuptojnë kur e kanë çu me pi uj devon fuqaraat e kanë ditë se dev devja mjell devja është në çorën dheri ajo i në çorë koj në çorë ka domo të mësoj inat çejtaniko o shumë në çorë ku shakon arabi, ka pa apo ka edhe emocione që mund ta djegni. Edhe kur kanë shkumë pi ujë, por saka kësaj është angazhuar me ujin, e kanë mjël. Fukarat e kanë ditë si dush me murçumsh, shko kur ti me kur ti an tupi devot merr. Mirpo, shpesh aray shefi ka thonë, largoje, largoje. E gjalla më zan kur ti jetë ti dhanti ujë devës, ai pengoi fukarat, qataniyo jo, ya rasulullah. Si pengoi? Atë i ka thënë pejgamberi sasule, fa'mel min wara'il bihar. Shko te qatunjot, edhe puno çështot. Sepse Allah u gjiluala nuk ta ha hakin vepar Së munësh me më këtë pun shka e të lijë për ta Shikoh për nësabë, ka të në djetarët I a jep të përgjigjen duke e kontroluar halin e tina Kjo dhe zërë shumë në nësi për neve Shpeshar vjen njeri e vetë hoqën, e përmendë Edho që ato së munësh të me më këtë pun, vëllam Nuk munësh me më këtë pun Fane farzin, fane sunetin edhe Qëka që kiti Qyre familien tale Jo në du me A kjetër shkut Thot hojo A ti bajt deman filan hojës Se so une Më me dhe se se se dhime lezu Kuranë Wallahi Wallahi me të dhani hadith Pengamberi sësëllem Marroh është para këtë botës Dojt me të marë epizodit Gjellë gjellë lu Të se dhime lezu Kuranën Zime lezu hadithin e Pengamberi sëmë Nuk e mërëve gjunë arabe Sënjanisë kërka A fa Kutë lezosh Turpë Dhe zë njerëzit Abdoul Melik bimë mërani Abd Njërë prej khalifëve të muslimanë Nga familia Muawijës Ki para se më po khalifëve u konë hoqë Hoqë, u konë alim E kanë njofë gjurë në arabe Edhe ka, u ka thinë shumë Ju kanë zbarë flokë, ju kanë zbarë mjekra Edhe një ditë pëj ditëve e kanë vetë O prisë i muslimanëve U konë në damask Në sirinë e soqme Ka thonë, pse be jetë thinë që ka qënë Të sultani jeve o, zë, në, Nëse e në sultani Re hazër i ka ketë Qëka i ka thonë Ke u konë me thon om thini të kshir me folmë gramatik apo se hojallar do zakon e kan kush pson per sheriat apo e kan zakon gjëën e parë që do jap testament hoja dietar në botën arabe fo juën arabe për përse ose po ndryshë lekët mabet kët ka qenë një dietar i madh ka qenë në Egjipt Mahmud Shaker atë vllai ti Ahmed Shaker muftia i muslimanëve të Egjiptit në kohën e vet e vllai vet Mahmud Shaker Ahmedi o qan muftin fe E, Mahmudi u kanë mufti në gjumë, edhe ka arë një nëzansë për Higjazi, për Saudije, edhe kanë bëmë e vetë, edhe ki ka toshë gjuhën, edhe ka di që kja ustadi, nuk ka në këto vite, dhe zërë, kush për, normal, nështë avami nuk i banë kjo dobi, gjemati thjeshtë, për se nëzansëve dhjeshtë, për ta kuptojmë sa e ranë feja, dhe zërë, edhe ka arë një hoqë edhe vetë, thotë, o oh, hoqë për Mahmudin, thotë, du të amësoj gjuhën arabe, dhe <clears throat> zërë ka thon çka m preferon në mësues, çe në libr ta mësoi. Ka thon mer alisanul arab Ibn al-Manzur, librin mymad, në gjuhën arabe është një hoxhës oh, që vjen pika India. Allahu i xelali, se di ku e çon për çajit. E ka emrin Ibn al-Manzur, e ka shkruajt kët fjalor në gjuhën arabë. Apo? Ka thon mer alizoj në 20 har. Mer alizoj në har. Ka thon oh shkëjt me lazua? Po, ok. Ka thajos, ja, smoj fenëzo kët. Onaovla, unë ka dhan Nice Darë qumë lexua, alasi di mirë kët punë. Ka dhan, pastaj ka dhan Mahmudi, rahmehu llah. Ka dhan, atar lehet. Shikoj ka dhan punë organizonat. Pse bëni ovo, pse, pse hi, pse jeni punësh që smuni shme e baj. Bëj Mahmudi ta baj, bëj Mahmudi shkruaj, bëj Mahmudi i tham, po dush me pas autoritet pak, dush me njoftni punë. Apo, a, a mund ne çon ti kët mundër te pejgamberit s.a.s.l. Apo më komenton fjalinë e pejgamberit s.a.s.l. A e di se si zgordhet li çara te Kur'anore? Jo. Sima, andaj çka i ta vësam? Inë në shërën në l-hizrat i l-shedid Hizhretja i madhë, hizhretja i ranë Fëtëfajja i ranë Me dhanë për Allah u gjitha fëtëfaj është i ranë Ka me të morë Allah u në logariti Pse be thave halam? Por gjithë gjithash Pse be thave halam? Por gjithë gjithash E Allah u të ka shkarku e Qishë më në shkarku? Hojja tha U këri, bere hojja këtu A fa, andë e bu u rejra kër e kalëzën të hadithin e hojjës si Që i hojja në hi i pa diçka një gjëna i binë të fikë e do thëlte Fadimul Hajes qalanë i binë fik po? të fikë sa vato kono hoc apo Allahu na promesov të gjithë ya Rabbul Alamin anda musamali diçka që askim mundsi çka i dabeon sam ti njeriu s'munish tho nuk munish po veporet e mëdha a vëzhgjet hijrejtë dedi sa i madh hijreti çaq si madh sa si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kë të sahabët e kanë bërë hijret ja u kanë ndaluar me shkon Mekën shpit vet ka dha mos shko me të shtëpia edhe kta ka bën vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kalon Mekën, ka ardh Medinë, edhe ka dek Medinë, se i xhejtja i madh, i xhejtja i Ra. Andaj takti njeriu, jo, tha ë nuk ka, nuk ka për ti hijrat, po shko bane kët punjë ka ja për menë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu lajër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka pas tradit që kur ka vet dikush e nat veti, e nat pyetje ka pas rëndesë. Për më shumë i ka ik, derisa ka sistu aty kush. Takolli bi Huraira, tha thë Peygamberi sallallahu aleyhi ve selle e, e ka mod hutbën në Haxhin Lamtumerës, edhe ju ka thënë: "O ju njerëz, Allahu ju ja ka bëjuaj Haxhin farz, bëni Haxhin." Edhe ka ardhur njëri i ka thënë: "Ja Resulullah, a çdo vit ka shujt?" Ai pozdit: "A çdo vit e kena farza?" Ka shujt. Tha donari ka thonë: "Ja Resulullah, a çdo vit e kena Haxhin farza?" Fati Ibn Hazz qala: "E shujt në Skajbië." Ai po t'nin. S'po domo do të bërzit. Shuj E shujt mi ha ha rahmet E shujt mi ha rahmet Kër e ka thonë treher I ka thonë, thonë pengamberi së sellim Si kur të thoja po Do të ishte farz E po të ishte farz Zdo të abonit Qiko? Si kur të thoja po Me tham po Po E hadë e tash lezer Parëm e në me pas thonë po E tash si vjet rëth 5.000 euro haji Në po E më konë farz o lezer E më konë farz o lezer për çdo vit, njëri edhe më pas 5000 euro, a 5000 euro për çdo vit ta? Sa është ajo? Apo e natë kaluaran, ranë kon me shkuhaç, pi i larg me deve, me gomarme, me, me kohaj, andaj <coughs> pejgamberi sa më ka pas traditën se ka vet dikush ka sdot me vet, e ka drejtut ajo çka është e saktë. Andaj ka thënë pejgamberi sa më në vazdim, lëmni desaçulane. Çka ka farsën e vet ju kallzoi? Mos, doon, kur mostujtia, au fars po her, au çka gjë fars, unë farsit e kallzoi vet. Në filet, kalzoje ku mo, përfar faz Ka, për ka thonë lemni, mësë desa që lan Sepse popu i të para juve janë shkatruar Duke i py të pengambert e tëre, shumë Që ko janë shkatruve zë? Të vetë shumë, qysh, e tek, e të vetë detale Mësë vetë detale, se ranohësh Ranohësh, andajta pengambert e salatëve selam A të qka jo ka mërdnue, bëni sa të keni mundësi Bëni sa të keni mundësi E atë qka jo ka mëdaluar, lene Lene ketë pse sepse zinahon e le kom, një, dhod, një një një përshim, më kam jo nuk thotë jo për shemb thotë leje zinos leje zinosa ti kish mundsi jo ja, jo ja, leje këtë zinoha e liat këtë a namazin fal sa ti kish mundsi un kam ult shtrit si kish mundsi fal nafile sa ti kish mundsi apo ndalesën leje leje kret andaj e kishte të urrëtu pejgamberi sam çë të pyjtej py për për gjëra të cilat eranon eranon xhamatin e e muslimanëve ata sot janë prej Muslim al-Jauza sho pengambëres asalle e e urrente çë pytej por diçka e cila s'ka dobi. Për shembull arab kan vet yes eluna ke anil ehil. E kan vet më ndosm pse hana nis e vogël e bëhet e madhe. I keni bë hana vëzo? Unë them najojoj lometa. Hana nis e vogël, nuk shifet, por sa pastaj ka polemika u pasu po. Pa. Apo. E bëh sai rritet rritet rritet bëhet e plot pas sa kthehet këthe edhe e, prap zvoglohet. Prap nis prap njit. Arab ganon Se bë ngon kështu. Apo ku është ajo? Nuk kanë vetë ç'i duot. E Allahu që ka ka zbrit në Kur'an: "Yes'elunaka anil ehle. Qul hiya mawaqitu lin nas wal haj." Pse nisi vogël e bëhet e madhe? Ç'a dut ti? Ç'a ç'a më dobi kjo? Apo kjo është kur moment për shemb ç'njëri ka zënë më ç'kët formë. Pse ka mëlçin çështu? Jo me Allah vatia ç'më apo dobi ndonjë. Ç'është ka griu Allahu xhelwala. E Allahu ka thënë: "Thu ju Kjo është për vaktin e njerëzë Me ditë kur hi Ramazani Kur hi haji Kur është i deti Këtoj i bojnë në la me Dhe përmjetë hanës dhe levize së hanës Andaj për nga mesam E kishte të urejtër që të pyjtë i për diqka Qka nuk e din Në ditë për ditë dhe vendikush e pyjtë diqka E për mesam si kur nuk do në me e dhe qështu Abo edhe e nervozojnë E nervozojnë Ata rëtot për nga mberi së se, se le çka doni vetni? O mendorvozohet. Edhe Danjani thotë ja Resulullah, cili jo baba jam. Që baba jota Filani, vjen te tri. Që cili apo baba jam, që baba jota Filani. Dhe fillojnë me vetë si pyetje, këto që ngon jo pe qytetarëve, edhe nervozohet shumë pe pyjgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ai ndryodh fytyra, derisa bin sahabët i ngojnë, i mlojnë fytyrat me ato mbulesa që i kanë pas dhe kanë filluar me çaj. Sa e ka nervozuar Muhameditin sallallahu alaihi wasallam me pyetjet këto. Atara ulet ndëgjoi Omer Khattabi dhe i tha ya ja Rasulullah radinabilahi rabba, wa bilislami dina, ابي محمد صلى الله عليه وسلم نبينا نبي يا رسول الله, jemit knash me Allahun Zot dhe me Islamin fe dhe me Muhameditin të dërguar sallallahu alaihi wasallam. Se, se e kanë vetra. E kanë vet? E kanë vetra. E përgjysmë e urrënte që të pyjete për diçka e cila e ranonte. Gjithashtu pejgamberi s.a.s.l ve kur vetej doni harh doni një, do një pyetje E, e shifte që këj, mësë sa të ditë që ta, kësë dhe dhe këtë tjetërën, ja jipë të pa e vetë përgjithin e tjetërës. Të regon e përrejras, një njeri, i ka thonë për nga më berës e sëllëm, jara sëllë Allah, por nga bja neve me esë në deti. E kur po vendë vakti namazit, nga po kena pak ujë. Ta shë a me pi, a me mor abdes, ujë pak. A bo, a tërë ka thonë, qka puna ujë detit, me mor abdes për tina, i ka th Huot tahuru me uhu El hillu me itetu Ka thonë, ket uji i detit o i pastor Ket uji i detit është I pastor ka thonë edhe ato ketë që ka janë deti Që ka haon prej peshqive Ket janë halon Dhe monë, që ka ka në deti është halon Djetar ka në thonë, kyse ka pit për, -ka pit për, për peshkun Asë për ku gjohë që ka pit në deti Ka thonë mirë, po djetar ka thonë Masi kyse ka dit që ujo i pastor Me morabdes, me ruit ujin për me pi, ka të sigurisë ti. E, e ka sim pri rahmetit Allahu xhelaluh çka ashtu pejgamberi sam, ka, ka thonë edhe peshkët që të halal dhe keni. Peshkët janë po dash oh boku puna halal haram pa ke shtrëngu si me te disa njerëz. Pejgamberi vlezër i është lejuar të me hangur mishin e muslimanit, kristelit, edhe i yhudive. E disa njerëz nga shtrëngimi i madh, ki shtrëngimi kamri edhe jo muslimanëve. E kanë shkuar edhe në konzervat peshku dhe kanë shmit halal. Po nuk shkjot në konzert peshkit allal, sa jos therat allah Nuk shkjot, afa Ujjën ati halal, shabesh unë allal, jo? uja Mi bon ka shtërëngimi i madh Dysa njës e shtërëngojnë shumë këtë bun, afa A mishë i halal, a za halal E këta këshirë i sakirë Krishteri, ka varë një njëri, ka dhonë a mesht A mesht, tabinit matë muslimanve Ka dhonë, pi krishterëve mishë, ahatë Që thonba Allahu oje lejo ka po, leju, thonë Maide, Allahu sallallahu wa ta'amul ladhina utul kitaba halu lakum. Dhe mishi atyre që janë hebuj dhe krishterë keni halal ju. Që thonba po, ata e presin ndonjëherë për put. Që thon Allah ja se ka ditë këta, kur e ka leju mishin e krishterit, se ka ditë këta. A ndajetar kanë dhënë Allahu kur e ka leju mishin e krishterit. A e ka ditë se si janë pagan? Po. Hebujta janë pagan? Po. Se e ka leju mos më ngushtoj muslimanëve ka mishte. Që Kishko, tregu sot Botrori i Krishtarëve, para më nomën vazndalu Allahu. S'ka me blebe të tyre, s'ka me shit pityre, s'ka me hangur bukun e tyre, s'ka me hangur mishin e tyre. U shkatëruan musliman. Elhamdullahu e ka bo halal. E ka bo halal. Ana penga e më kur apoje kis me dikta, tha, çapo ta gazetë si ta. Gjithashtu pejgamberi s.a.s.l kur pyitej për diçka, ç'i amë, ja merrte mendja se njeriu e ka kesh kuptuar, ja drejton te kesh kuptimin edhe ja ka zon ton edhe një mesë tjetër. Nëse vetë vetë tregona vullaj me Suli, sepse mësoni shtomat khudbe. Edhe tha: Nuk hin xhennet ai i cili në zemrën e tij ka sa kokrra e elbit allo, me ndërmjellsi. Allahu na posoj zemrat tona për mendërmjellsi. Shallallahu alamin. Krenatçi, si, moat me të madh. Kush jam unë? Edhe në njëri një mirë. E i shkon i vesh të mirë. Ai parfumos, ai ka vesh, pantolonat e mira kështu me radhë. Edhe ky e ka marr këtë këtë ders për për mi veti. Këni boti sa po thonë, o xho, me kanë ekje. Apo? Nuk nuk mangstolën. Hoja kom me këtë, ta dish. Pe, vetëta zëderde me këtë. Jo, jo, e kiti medikant. Vullahi se ka me kërkan hoja. Siç se ka hadithin me kërkan, ze gaz hoja me kërkan. Nëse ka do nevojë me dikant të shkove atata, çka ka me dikant. Hoja mbaz, hoja institucioni hoj se ka me kërkan, me kretë e ka. Siç celi është ka përfshihet në në hadith. Edhe ky sikur rënanu. Tha ja Rasulullah, kaq çet njerëve më vesh mirë. Don, a hiun që, ditha, që a Kibri, ta di tha. Hi sinxë natona. Aya me kibrita. Ethiopiansa inallahu jamilun ihubbul jamal Allahu e i tha për jonsa, Gjemilun, gjemal, i bukur e do të bukur Allah e emrin e ka të bukur Këç këtë bukurinë me Zot, çka është tin dunjov Këtë tëp i bukuris Allahit. Apo çka ka të bukur në këtë dunjov Zot, prej fytyrave, prej bukurive natyrore. Apo këtë janë gjurmë nga bukuria e Zotit. Yusufin ve Zot, alay salam, pejgamberin e Zotit, pejgamberin e Zotit. Kur ajo ka nxjerr ajo e gruaja e faraonit, princit, që e ka akuzuar se ti pedoj Yusufin. I, pedo I ka mbledh ajo aty në pallat, ju, ju ka nxjerr perime përpara, edhe ja u ka dhën thikat të brehta. Apo, edhe tamam ju ka thon, merrni, konsumoni. Apo, edhe i ka thon, i kanë pos dyrë, dyrë, dyr, apo. Nuk i ka thon Yusufit hin, po ka thon dil. Fa khruj alehinna. Po, veç hin edhe dil në harr. Me shkalo. Apo veç shkalo. Ato të xhirë Ti i prej molat, i kam prej, dur të veta. Si kur që plot, te i këshirë kërën e vetë, co pa po atë? Dhe shirë o gjëfar këri, të vaf i banë. Shirëja thë shirëja gumat. Guma, Allah. Guma, nuk zbanë tjera të. Guma, po vizloj, po dhe të vizloj. Apo, ruje zemrën. Kur ka ka bërsi Usufi, thot i bën ka i me gjëzijet. Nëse që kjo që e ka kriju zotë, a i kriju, i kriju ma, i kriju ma, andaj njerzit kur dalin ahirat e te internet allah na vofjin at lië ata shovin zotin mos mukan se allah ka thabëon sahab e kish bo qadar mos me dek kishin deket çiko ka thabëon sahab kur ta shovin njer zotin zotin xhel le xhel she ka griu ketch ke donjo shka na du pocopa po ra donjo kur ti fut allahun xhenat le xhenetin e shovin asha ka griu ket boton thabëon sahab mukan se allah se ka bo qadar to me dek ket kishin dek Adaj këri ka thonë Musaj e selam, o, Zotë, po du me të po, po du me të po. Ka thonë, s'munësh me më po, i dopt jetash, du një i dopt. Ka thonë, më këshirë, unë e kam jashlu pak një dritë që caj kodre, si të rrije kodrat të mëshe. Ja ka shlu pak Allah, felemma të gjëllë, ilgjebeli, veç pak dritë ja ka shlu Allah kodrës. E ka shem kodrën, e ka ra i alivanost Musaj. S'munësh me pak i du një. Andaj i tha për nga nësam, Allah i bukur E don të bukur, a e ka kryu të bukur E pasaj shikosh ka i tha Kibri shka jena të folë na O është dika tjetër tha, Kibri është me e refuzu të vërtetën Dhe me, me e shkel njërin Qiklo Kibri Tipse e vesh mirë, nëse e do të vërtetën Edhe nuk i shkel njërzit, nuk ka problem Ama mu vesh mirë E mi shkel njërzit E me refuzu të vërtetën, jo Se kush jamune, jo dhe gjithëndit ndje emisiona që ta kanë kanë paguajt për dy dy emisione në televizion, tash me me mohu fejallahu xhelallahu xhelala, jo skuqën si. Dersa movesh mirë, nuk ka nuk ka problem. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka postuar ditë që kur e kure ka kur ka ardhë dikush me vet, e ka stërhollu pyetjen. Nëse ka kon pyetja, era nume. Sikurçi ka ndodht në eman ibn Meshirit, kur ka ardhë me vet, ka thënë ja rasulullah, çti xalitem po duam ja ndopare. Dëshmi Piti e poya ja. Do tok. I ka tha më sa, a kjo e vlat tër? Po. Ai t'ia dhan këto nisi? Jo. Se në shkruajnë ata. Këç çka argumenton Vezir se pejgamberi sa më ka pas tradit, kushumçi një Vezër për tani nuk kemi, e kemi ë mundsinë dhe kohën. A po më sa e ka pas tradit dhe kjo vlen për Hoxhën, për dietarin, përse si diçka pyet. Apo do vet për shembull diçka, do të ka shumë detale. Pa i dit këto detalet, për shembull e keni sot të hu bi shem. A është halal këto apart valutat e reja, Bitcoin? Apo, aty ka shumë detale. Por si mund na zakonisht të jap miu javën? Apo pasati kush kanë këshë përdor? O xha dha halal, tha haram. As halal as haram. S'do të shan iri në Mekë Dinë. Ti i thu me kushte, nëse ato çështu çështu çështu çështu, a halal? Ai këto çështu çështu sinin halal tha. Jo, olla, ngal ngal. Si ti çështu, si ti çështu, si ti nëse më pëlqen këtu kush këtu kush? Po ti thave halo. A plocet kusht po, e vëlla? Po, ajo ajo joni tha, "Marrë studioja." Un se studioj Bitcoinin, vëlla. Se kam studiu Bitcoinin. Un kam shkuar në Arabi me studiofën studio, e zonë e gjelë Gjalal. Ti studioj Bitcoinin? Nëse do më studio apo? E nëse i plocon kushtet, ataj çka tha mësam, "A kici të tërevlat?" Po. Ai i ke dhani soi, jo, jo. Ta pranoj këtë dëshmi. Nuk i dëshmojën par, më parë, por zollom. Kjo ka gjithmonë ta ditës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas traditë ç kur ka vet dikush edhe gjat pyetjes o kon do të thonë pyetja o kon për mini har me me realizo diçka fam sa me ka nxit pyçin që ta realizon veprën ka një njerëz çka tregu Emri Abasi e ka akon për më sa do të thotë hutbe edhe i ka thonë e, e kanë dëgjuar për më sa do të thonë gruaja nuk ban me bë udh pa mahrem la tusafiru al maqatu illa ma'a zhi mahremin ka thonë penga më sa Gruja zban me mor u dhe Pa ma hrem Këtu vezër zban me mor u dhe Kanën kupton me mor largë me shku Një ditë e një natë Që shpeshe këtë kuptojnë Gruja lejohet me në qitetit me hecë vetë Gruja vetë Pa ma hrem Lejohet me në qitetit me hecë vetë Shkupin me hecë kitë vetë Banë me shku edhe në gëstivar vetë Banë me shku edhe deri ma largë në vetë Sa është ajo që këndalohet Një natë e një ditë Sejëna do të shkojë version deri në Gjermani, zban vet. Dhe bosim mahram. A do të them sam gruaja zban me vo udhë vet. E Njani i tha, "Tha ya ja, Rasulullah, tha gruaja ime u nis për hax. Gruaja ime u nis për hax vet pa mahram." Çka i tha pejgamberi (sallallahu alajhi wasallam)? "A kynç bo hazet me dal luft me pejgamberin (sallallahu alajhi wasallam)." Çka i tha pejgamberi (sallallahu alajhi wasallam)? "In taliq fa hujj ma imra'atik. Hat at zan qrujem muslima bu hajrat." ka thon dietarët e ka rrok pytsin në vaktin e meselës ai ka thonja Resulullah po quraime ka shkuva te hax ka thon shko zonë më shpejt mosta mosta baj hajin vetë nga se ka marr rrugë të gjatë vetë gjithashtu pejgamberi sa se vezë e ka pas tradit që kur o pyet për diçka edhe ka qenë domon ajo pyetja përse si do të bë la Ramadan ka shumë lloj epi asajna atë pejgamberi është porgjit me porgjixje përgjithshme përgjit sigurisht po për shënjoj osevo pyesën zonjës e pllëson a a lejohet me shit të zojm kujt di kompjutera telefona vetura lloje ndryshme që kanë dalë xherave çka themi nevojë ne e shohim nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ne po rjashtojm haramin kehet radian halall qeshtu është gjovabi tregon <coughs> Ebi Musa thot, në ka qu e bej Musa al-Ashariu thotë na ka thup pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ni amen muadhe muadhin kur kemi shkuat te i kemi gjetë do pyje pije asraki O edhe ak i të përzi me të marrur me pilloje ndryshme, ama dehin. Edhe kanard i kanthanja Rasulullah. Atje ku na ke thutë, e kanë do pie, njona quhet mizr, bëhet prej dritrave, prej elbit. Një tjetër i thonë bit'a, bëhet prej mjaltës. A janë të lejuar me këtë e Rasulullah? E tash përmesam, mos më ani tash, njona e ka mizr, njona e ka bit, njona e ka Skënderbek. Jo, jo, jo. Çka i thavë sam? Kullu muskirin haram Kullu muskirin haram Qdo pje shka dhe a haram Qish du shti të loje? Apo? A e qunë pje verës A e qunë verë E kinë bor raki i në Shqipi i thunë a? Verë Kjo ma pak për me lecu këtë punë Se kër i thur raki, alkohol, verë lo Pje freskuse Ka thonë Muhammedi s.a.s. imam Bukhariu U me ti jemë Nuk bota kiameti pa rrok umetin tëm me indru emnat. I thot asaj çka amoralitet dashnore. Jo dashnore, zinë e kanë imën ajo. Shoh çka do të kenë, njoftim. Njoftim? Apo jo, haram? Aba, e përzon që do të prej endra që kanë mindru, kanë mindruar akijës. Sikur të shohënda sot. Pië freskuse. Aba, e pim me një gotë. Çdo don, nga Shqipëria përdonin çog, nga një gotë. Nga një goth, që ka një goth, që ka në tatë goth, rakit Më nënë edhe derrin me, me zbut, nuk zbutë të taj Abo, nga një, një piti tha, o gjo derri në regull, ha prej, prej mbeturinave Po aje fosh një derrit, i vogli Abo, dhe me kezuna o gjengushtash Po, i vogli ka dal pi asaj barki që ka hangër i madhi Dëmonë edhe ki i vogli, o derri apo a dashkaj ta pejgamberi s.a.s.a çdo gjo shako dehenta o haram pi mjaltit pi dardhës pi mollës ngjëse arap të kan baur rakin vetë pi rushit doso po po gjëre kan baur edhe prej prej gjërave të tjera mëse kemi edhe shumë fetvaje nga pejgamberi s.a.s.a por se kohan nga nga nga ë mbarua kjo ka si breta ditës pejgamberi s.a.s.a gjithashtu pejgamberi sa më ka pas tradit që njerëzve kur ti ju ka dhënë javap edhe pasaj pasi ka kalue e ka vë diçka E i ka thamë, nëse i përmba atë kësajna, hinë gjennet. Për që më kërë njani, i ka thamë, një Rasulullah, unë e fali veç farëzin, e a gjeroj veç e Ramazanin, nuk e baj haram dhe kur gjatë jetër nuk baj. E vërë mësë, i ka thamë, a hinë gjennet? Ka thamë, po, hinë gjennet. Mas i ka shkuhe, ka thamë, Si ta mohje fjalën Hinxelat. Ki ka qen për ditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me kësht po e përfundoj nga lutja e Allahut te bareke o teala, qallahu ju jërat namazan çte ndekna hapet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ne dhanian e fetfav, e lutjme Allahut te bareke o teala, qe zoti i onjëll e gjallal u, yakemi çelluar Allahut nas problem ku jemi gabuar Allahut na fal, e lutjme Allahut te bareke o teala, qe zoti i onjëll e gjallal, Ramazanin ton Allahu te ban qabul, ditet e agjëruara Allahu te ban qabul, taravit tona, namazet tona, e lutjme Allahun gjallal namazan me emrin natën e Qadrit, duke qen duke lut Allahun te bareke o teala, aqulu qawliha واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين